ואת משפטי הודעתי אותם, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. וגם את שבתותי נתתי להם, להיות לאות ביני וביניהם, לדעת כי אני אדוני מקדשם. וימרו בבית בי ישראל במדבר, בחוקותי לא הלכו, ואת משפטי מאסו, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ואת שבתותי חיללו מאוד.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 ואת חוקותיי לא הלכו בהם, ואת שבתותיי חיללו, כי אחרי גילו להם ליבם הולך. ותחס עיני עליהם משחתם, ולא עשיתי אותם כלה במדבר. ואומר אל בניהם במדבר, בחוקי אבותיכם אל תלכו, ואת משפטיהם אל תשמורו, להם אל תטמאו. אני אדוני אלוהיכם, בחוקותיי לכו. ואת משפטי שמרו ועשו אותם, ואת שבתותי קדשו, והיו לאות ביני וביניכם, לדעת כי אני אדוני אלוהיכם. וימרו בי הבנים, בחוקותי לא הלכו, ואת משפטי לא שמרו לעשות אותם, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. את שבתותי חיללו, ואומר לשפוך חמתי עליהם.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 אם יידרש לכם. והעולה על רוחכם, היה לא תהיה. אשר אתם אומרים, נהיה חגויים, כמשפחות תארצות, לשרת עץ ואבן. חי אני נאום, אדוני אלוהים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה, ובחמה שפוכה אמלוך עליכם. והוצאתי אתכם מן העמים, וקיבצתי אתכם מן הארצות, אשר נפוצות הם בם,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 וכעלילותיכם הנשחטות בית ישראל, נאום אדוני אלוהים.